Yo soy Nekajo. Kai segunon. Neoba San Juan Plazan berri zire, berri bertan e, joan dira, e, ba, gaur hemen di pasa biren, ez? Ba aski e, ba, informatzeko eta zuek asken batean ba egunerokoarrera egiteko eta berealak kontingentzia plana seitze egingo du, baina aurretik, e, beno, ba, joan den asteaz geroztik ez dakite egoera zeozer aldatu den, sumatu duzuten zuten migrantek gehiago iritsi dire lagun hauetan udan behin sartuak gaudela. Pues ez, al Jennde gutxiigo torri da. asko gutxiko gainera aste asteontan. Osa joan den astean aurrekoan egondu zenen potenteoa, astea egonndu da pixkot lasaiagoa. Ezdakigu zergati minon ez da jende handi ettorri. Hala e, eta guzi ere? haipatu bezala Eusko Jaurlaritzak, e, bueno, eta gainerako erakunde publiko eta eragilek atzoko bilkuran erabakitzen 500 plaza, eh ba, jarrera egiteko martxa hartzea, ba kontingentzia plan famatuan, Uda e, udaberri hasieran ere martxan izan zen, honetan, ba aurre ikusten dute migrantegi jaogolduko direla eh Euskalerri dargita garbi ikusita, ba berez 100 e, nekunean oraindik martxan, baina aukeran jartzen bitusten hoe no, kopuruak, eh? Bueno, eh, antzintu, antzintu dire pixko bat, bazpare, jende tortzen bada, pues bueno, hori plan de contingencia hori paratu te martxan, eh, por lo bizto espero te jende ondize tortzea, guk ez dakigu. Badakigu kanaria zen jende pila bat sartzen ari dela berriz ere, golpe bat egon dela, eta badakigu eh, Espainian ez sartzen ari direla, seguraske torriko dire pasako dire ilunen barna, guk ez dakigu. Beraiek, susmoa dute torriko dela jende pila bat, por lo bizto. Argidago, bagintariek berra da, ba, informazioa badutela, nondi joango diren gauzak uda honetan, e, aipatu ditugu bostiun plaza, joan den astean aipatzen zenuten, e, etzuela logikarik, e, irundi kanpo hau da, ba, e, ego Euskal Herriko beste e, leku batzuetan oeak edo arrera zentroak martxan jartzea, egia da, eskualde ontan, ba, aukera gehiago emango zaiela, baina e, beste leku batzuk ere, aktibatu bituzte? Bai, bueno, e... Ez daukate sentidurik ezta ere paratuten eh, plan de kontingenzionek, ez? Bilbon paratute Toki bat, eh, gazteiz eduztu dut baita ere, ez nago seguro. Donostintuari ongi dago, vale, bine, neske, a ber, eh, jarribar dute, eh, Tokiak <coughs> frontoi batean, eskolako eh, polide... bueno, kirol... Eh, kamastro batzuk, bueno, kamastro ez, eh, hamaka batzukin, Buk ez du ikusten eh, akogida duiñi izakia hori, eh? Paratxia, como si fuera ez un desastre monumental, o, guerra bat bat bat bat zendo zerbait horrela. Buk ez dut, ongi, du ongi ikusten hori dela una akogida digna. Are, ba, bituzu, dugu, berriko, e izan ere eskolak aipatzen bituzu, 28ko dugu udaberriko eh, bueno, ba, kontingentzia planean, e, hostaldi pilotaleko andarribian aktibatu zela etzela gerora erabili, eh noski landeraz ebertsegainako zentroa bere horretan, erromezen egoitza ere erabili izan zen, ba, behar izatekotan. Oraingo honetan, badirudi ba, bain-beinekoagoa izango dela hostaldi hor e, aktibatzeko aukera ematen dute, e, baina eh bai eguzkitza bai eh tokialai ikastetxeetan banaiz eta hiru biden e, ba, egokituko bituzte edo e, horretarako ez dakit e, hori egokiena den edo lekuagatik aukeratu dute eske ez, ez dakit ez dakit. bueno guretzako beintzan egokiaz da osea hemen nik uste dut, uste dugu badago badirela tokiak hobiak eh e, jendia eh ongi e, gaba bat pasatzeko dobi gaba pasatzeko E, erromeseko zentrui, bos, bueno, bai, ongi dago, e, martin dozenea ere hor dugu ongi prestatua. Orain, paratu arte toki batzuk, e, bos, Kanariasen ikusi dugun bezala jaitsun ez, en plan barrakonez, ez dire barrakonez, eskolan bertan dauden Posai pues, Gimnasio Torrela dire, bion, bueno, e, batzukin eske ez, ez dakit, ez dakit, ez dakit ze pentsatzen duten. azken batean, ba, baldintza zen ba dutxatu al izatea, e, eta, bueno, ba, e, kamastroak edo de nova ba, OE Beimeñeko hoeiek e jarri izatea jostaldin bezala. Horretarriko du 96 plaza irubideko bigar eskuntza zentroan. E, laurogei plaza tokia lain, eta eguzkitzen beste horretan plaza egokituko bituztela. Hau, e, behar, ba, e, arretxe ganean baino egeiago, ez? Bai, bai. E, eta kontuan eduki plaza guztien artean e, baldintzak bete dituztela, ozea plaza e, selektioak direla, bakarra baldintza betetzen duten jendea sartuko dela, eta hala ere bosteun plaza jarrita martxan jendeak kanpoan geldituko dela. Irungo arrera eskatzen du, jende guziari harrera e, duina ematia. E, egongo da jendeak kanpoan geldituko dena. Naita bosteun plaza egon, hori argi eduki behar dugu denak. Jo andenaestean dugu gazte, ba 3 egun edo, edo gau, ba pasas dituztela betan, zuek eskaintza, eh hori ba, kasik etengabe gertatzen den egoera bada, ez? kasuak kasu tantaka bira, berare da kualitatiboki ez da edo kuantitiboki ez da, ba, nabarmentzekoa baina bai kualitatiboa, ez? Eh jakinik, ba neguan ots eta udan beroaz. Hori da, ba? hori da. Eta bueno, e kontuan eduki badugu jende gehiago etortzen baldi da, jende gehiago etorriko da baitare, e, ere, ez dituna betetzen. Orduan, e, kanpoan hasiko dira gelditzen, e, izango da ikaragarria, zeti claro, e, Franziti voltatzen dituztenak, edo estatuan daramatenak ez dakizen bat denbora. E, baita ere, kontuan eduki jende asko etortzen baldi ma da, e, muga sorrostuko utela noski jende gehiago tozten bada ura itsikute geigo kostatuko zaie pasatzen gaur hemen dago honnek goizean pasa da eta endaian bertan arrapatu dute eta hueltan nekarri dute onera ezin du gurutzegorrian lo egin gaur ez дуlako betetzen baldintzak ordun e... Ikusiko doberzen horkitzen dugun, zerte, klaro, oso polita da prensan ateratzea eta ratzea ezke plan de kontingentzia jarri dugu, boste unoe prestatu ditugu, bazpare jendea tosten bada eta oso ongi gelditzen da prensan eta argazkiagiteko oso polita da. Baina e, egia ez da hori, jende guzia ez da sartzen, guretzako denak migranteak en zitu dira, denak, Naita e, bi urte estatua eta gero nahi dute hemendik duan, naita Dublinatuak izan berdin zait. Naita e, Italiatik sartu baldima dire. hemenak autzen batute eta Frantzian nahi, joan nahi badute migrantesen transito dire. Beaiek ez dut horrela ikusten, Osak jendia kanpoan geldituko da.: Eta azken puntu bat, hogeitasztko du bizipi bat plan antiterrorista dela eta dala ba, frantsesese polizia eta jendarmeriak muga kontrolatzen suprefetura e, jakina hasi du gaurtik goiti. Endaia eta ondarrebiko txalupa berriz ere martxan jartzen dela. E, Bauri, bai, bai mena eman dutela, beno, bat, turismoari begira gehien bat e, ba, hartutako erabakia dela izan hori gainerako mugetan momentuz ba, kontrolak bere horretan baten duko bila migrantezako zeresan nikez. Klaro, e, bueno, beltza baldima zera txalupa ere ez duz hartuko. Edo bait hartuko duzu binen paperak eskatuko dizute, eta molestatuko dizute. Molestatuko dute hiendeguzia, bai noski, zorroztuko dute dena. Es una esker eta kurallon. Vale, esker kasko.